hoofstuk 253, jammer in die diewe voor Joosefse deur. Die kankie spreek krachtige woorde aan hulle. Een kort tykie later het die mens op een afstand asof van hy die richting van die stad weer jammer verneem en een groot aantal mense naar die huis van Joosefse naart loop. Wat zou dit nou weer wees? Het Joosef aan die verbaaste Jonathan gevraal. Hy sê, Dit sal ook soos al die ander dinge, die meester sekerlik beter weet as ons twee, en Jakob het dan hulle beide gesê, trek julle maar niks van da daarvan aan nie, want dit is die klerediewe. Die mag van die meester het hulle ingehaal, hulle boed nou vir hulle vergryp aan die gewyde kleding, want wie dit aantrek of alleenlik maar aanraak, word dadelijk dier een innerlijke vuur gegryp en tot as verteer. Daar op hart loop hulle nou huilend en wee klagen daar vandaan, en hulle sal ons vraag dat ons self hierdie kleren uit hulle half verbrande huis in die stads wil gaan haal, wat ons ook wil doen, maar die meester sal self met hierdie misdadigers handel. To Jacob hierdie woorde maar nauweliks uitgespreek het, het die kermende kleredewe alreeds voor Joosefse huis deergestaan. Daar het hulle hewig om hulp en redding geskreeuw, en Jozef het met Jonathan na buiten gegaan. Toe hy buiten was, het dertig vertwyverlinde manne na hom om hulp geskreel, U almachtige God Jupiter, help ons en red ons, want ons het teen U gesondig, omdat ons U nie herken het nie. Maar nou het ons U herken, daarom versoek ons U om ons te dood, of die kleren wat aan U huis behoort, uit ons huise te gaan, terughaal. Nou het die kankie na buiten gekom en gesê, Luister jylle bose diewe, Soos jylle die kleren saam geneem het, So moet jylle dit ook weer hierin bring, Doen jylle dit nie, Dan sal die dood jylle lot wees. Toe die diewe dit hoor, het jylle gesê, Dit is die jong Elohim, O moet ons gehoor saam, Anders is ons verloore. En amal het plotseling weggehaard loop En alle gesteelde kleren op eisterstave teruggebring, want met die blote hande het niemand het durf waag om hierdie kleren aan te raak nie. To die kleren teruggebringers het die keinkie die diewe laat gaan en hulle nie verder gestraf nie. Joosef het die kleren weer met vreegte geneem en dit na binnen gedraal.